A taposómalom törvényei Senki sem tájékoztatja a nőket a házassága rájuk zúduló követelmények mindegyikéről. Úgy képzelik egy jó szakácskönyvvel, dr. Spockkal, és egy jó szexkézi könyvvel elboldogulnak. Pedig ezek közül egyik sem foglalkozik haldokló házi nyulakkal, benyomott babaszemekkel, maciktól eldugaszott vécékkel és az ongorába hintet ríssel. Az Egyetemes Házi törvény. A házi munkamennyiségek mindig a nálánál érdekesebb foglalatosságok terhére növekszik. A nézőpontok törvénye. A házi munka tovább tart, mint a férgondolja. gondolja. Az őszinte beismerés törvénye. Amikor vendéget felkiált, hogy a csudába tudott portalanítani ezt a gyönyörű gyűjteményt, legokosabb nyíltan bevallani, hogy sehogy. A tavasz sajnálatos megérkezésének törvényei 1. Semmi sem korbácsolja fel annyira az ügyetlen tucat háziasszony lelkét, mint az éles tavaszi napfény legelső behatolása a lakásba. 2. A gondos háziasszony el van zárva azoktól a felismerésektől, amelyeket a régóta elhanyagolt ablakok lemosása kínál. Az iskolából hazatérő gyerekeknek tátva marad a szájuk. A nagyságos asszony törvénye. Csak akkor jön rá az ember, mennyi mocsok van a házban, mikor első takarító nőjét várja. Törvény füllentők számára. Ha tejázás közben egy óriás pók üget keresztül a szobán, legjobb nevén szólítani. Inkább tartsanak különcnek, mint hanyagnak. Az tisztelők egyesületének jelszavai is bevethetők. Anyós szabályok. 1. Minden háziasszonynak van gyengéje, éppen ez lesz anyósa erőssége. 2. Ha a házi asszony kiborít egy fiókot, hogy rendet rakjon benne, hol biztos, hogy látogatója érkezik. Kár is találgatni kicsoda. Hasadó anyagok első számú törvénye Egy kis darabka mindig hiányzik az eltört porcelánból. A dolgok első számú törvénye. A dolgok más dolgok alá gurulnak, és sohasem körelülnek elő. A dolgok végső törvénye. A kiszolgált üveggolyótól nem lehet megszabadulni. Collin rettenetes jövendőlései Nagyobb katasztrófára olyan apró jelekintenek, amelyekre csak elkésve lehet felfigyelni. A mai halszárepedés holnap már tátongó szakadék. Az egyik ablak párkány horpadása rövid úton int az összes ablak teljes cseréjére. A lambériából kiszűrődő percegés azt jelenti, hogy rövidesen beállít a helyi kőjáltiszt tisztviselője egész gépíjesített gázálarcos osztaggal a nyomába. A vasalástörvényei törvényei 1. A 24 személyes, csipkebetétes damasztabrosz mindig a vasalnivaló tetejére furakszik. 2. A nők ritkán vétik el a vasaló hőfokának beállítását. Amikor elvétik, épp vadonatúj inget vasalnak. 3. A vasalófákat férfiak tervezik. A vasalófák rossz indulatúak. 4. A vasalnivaló egyik székről a másikra történő átpakolása még nem jelenti, hogy a végeztél is valamit. 5. Ha visszavetted a törülközőket, a lepedőket, az alsónemüt és a pizsamákat, még akkor is rengeteg a vasalnivaló. való. Morgan asszony rohanási teóriái. 1. Ha ügető iramban még épp odaérnél zárás előtt a bankba, a szomszédőreg asszony is abba az irányba lépeget. 2. Ha valamit sürgősen be akarsz fejezni, becsöngetnek egy térítő szekta képviselői. Golgitló asszony formatervezési törvénye Bármit, ami hosszas tájékozódás után megvásárolsz, rövidesen egy formatervezési botrány főszereplőjének bizonyul. Murphy asszonynak az megtakarító berendezésekre vonatkozó alaptörvénye Amennyi időt megtakarít a berendezés, épp annyi időt kíván a tisztítása és a karbantartása. Gentle asszony iparosokra vonatkozó törvénye Egy iparos sem hordja magával azt a szerszámot, amely a nálad elvégzett munkához kellene. Közműtörvény A gázművektől, elektromos művektől vagy vízművektől kiszálló emberek sohasem jönnek kétszer. A másodjára kiszálló ember mit sem tud az előző kiszállásról. A harmadjára kiszálló ember elámul, milyen járatas ez az asszony a műszaki kérdésekben. Murphy asszony felismerései 1. A férfiak hátrányban vannak, mert azt tanulták, hogy csak a megfelelő szerszámmal lehet bármit megcsinálni. A nőknek nincsenek ilyen gátlásaik. 2. Nincs olyan nő, aki ne tudná, hogy a legtöbb javítást el lehet végezni. A. Konyhakéssel B. Kihajlított gémkapocsal, C. Tupírozó fésű szárával, D. Szappannal E. Erőteljes ütéssel Gépi törvény A küszöbön áll anyósod látogatása, a mosógép nem csupán a konyhát, de az újonnan felszőnyegezett halt is elárasza. Ha nem... Túl melegszik és leáll, méghozzá épp akkor, amikor benne van a háztartás valamennyi tartalék ingje. Daniel asszony törvénye Ha csak egy mód van rá, hogy bolondot csinálj magadból a sürgősen kihívott szerelő előtt, megtalálod ezt a módot. Példák: A központi fűtés kazánja azért nem működik, mert nem kattintottad fel a fali kapcsolót. Az alkatrész a rárakódott mocsoktól mondott csütörtököt. Fogalmat sem volt róla, hogy időként meg kell tisztogatni. Daniel asszony ellenszere Ilyen eshetőség legjobb ellenszere, ha mindig tartalékolsz néhány nagyobb címletű pénzérmét, és épp kész a teje, amikor a szerelő becsönget. Murphy úr goromba megjegyzése Lehet, hogy egy nő meg tudja javítani a biztosítékot, és az is lehet, hogy nem, de az biztos, hogy mindig tudja, hol találja a biztosítékok tartalékdótját, mert minden egyebet is azzal javít. Pemnek cír mirejtett képességeiről alkotott törvénye A gyerekek és a macskák ösztönösen megérzik, mikor merül mély, boldog az ember, és ezt a pillanatot ragadják meg, hogy hányanak hisztérikusan felsikoltsanak, vagy mancsukkal belekapjanak az ember szemébe. Az, hogy a macskád ragaszkodó, azzal jár, hogy vérző, leharapott tetemeket hord a párnádra. Brom asszony biztosítási törvénye Amikor otthon derékig gázolsz a vízbe, akkor döbbensz rá, hogy az árvíz nem szerepel a károk között. Vagy amikor már levonult az ár, és valamennyi szomszédod vagyonokat vesz fel a biztosítótól elreállításra. Ez majdnem minden kára, és majdnem minden biztosítási konstrukcióra érvényes. Brom asszony összefoglalása Bármely kár éppen az a kár, amelyre a kötvényed nem terjed ki, kivéve, ha a saját szomszédod vagy. Forsight asszony törvénye Temetési költségre ide kötött biztosításod, mire meghalsz, egy csokor dáliára elég. Az ingatlan közvetítés törvénye Ha házat vásárolsz, Lefelett, hogy a statikai hibák gyakorisága szorosan összefügg az ingatlan bájával. Jennifernek a kreatív barkácsolásról szóló törvénye. Számos olyan WC-tartáról tudunk, amely évekig remekül szuperált az úszóhoz kötözött hajkefével. Jacobi asszony Jennifer törvényéhez fűzött kommentárja. Ha még működik, nem szabad hozzányúlni. Pam Brown négy alapvető macskatörvénye. 1. Ha valamit keresel, a macska ül rajta. 2. Ha a macska házban van, az ágyban kell keresni. 3. A macskák lassítanak, a forrót állat cipelő ember elé kerülnek. 4. Akik azt mondják, addig nem kap mást, amíg ezt meg nem eszi, sohasem tartottak macskát. Telítődési törvény A jótékony célű bizományi áruháznak adományozott mindazt, ami zsúfoltságot okoz a házadban, legközelebb a gyerekek ráismernek és visszavásárolják. Geleger asszonynak a porfogókról szerzett tapasztalata. A könyvek osztódással szaporodnak. PEM tézisei 1. Van a tér-idő kontinumnak egy olyan pontja, amely magába szippantja a kulcsomókat és a félzoknikat. 2. A tárgyak árapályrendszerben mozognak. Az előre haladó háziasszony mögött dagályszerűen tolulnak össze. A pusztulás útja marx né asszony szerint. A szerzés a háziasszonyok ópiuma. Ha a luxusáruház túl drága, megteszi a jó tékony célű kiárusítás is. Pen Bram kajánészrevételei 1. Akinek mosogatógépe van, végül a kempingkészlettel étkezik. 2. Könnyebb megjavítatni egy vízi erőművet, mint egy vasalót. Kulcskeresési törvények 1. A kulcs nincs a virágcselép alatt, ugyanis úgy döntöttél, hogy ott túl kézenfekvő lenne. De hol nem kézenfekvő? 2. Az a gyereked, akit megbíztál, hogy vigyázzon a bejárati ajtó kulcsára, épp az a gyereked, aki a nagyinál tölti az éjszakát. 3. Minél több kulcsuk van a ház lakóinak, annál gyakrabban zárják ki magukat. 4. Minden házban egész dobozra való fölösleges kulcs gyűlik össze. Ezek közül meg egy sem illik bele bármelyik zárba. Murphy asszony második műszaki törvénye. A készüléken végrehajtott jelentősebb javítás valahol máshogy károsítja meg a készüléket. Andreának az agyafult szárítókötéről alkotott törvénye. A megrakott szállítókötél csak akkor szakad el, ha alatt a sáros a talaj. Andreának az agyafurt díszallagról alkotott törvény. Ha szépen körülkötötted a csomagot, rájössz, hogy valamit kifelejtettél belőle. Miután kibogozod és újra akarnád kötni, kiderül, hogy már rövid, és az egész házban nincs belőle több. Kontárok törvényei 1. Az amatőr és a profi közt csupán az a különbség, hogy a profi merészebben rombol. 2. Akár amatőr, akár profi javításról van szó, az első, hogy a munkadarabba jól belerúgjon az ember. Enzti asszony tésztakeverési keverési törvénye Időt nyersz, ha villával kevered ki a tésztát és nem keverőgéppel, mert az utóbbinak minden porcikáját külön kell elmosogatni. Kalint törvénye halogatók számára. Akinek nem telik a keretek kifestésére, annak végül az új, fém kell megfizetnie. A gombásodás törvénye. A gombásodás olyan, mint a vállás. El sem tudod képzelni, hogy veled is megeshet. A túlbúzgó kertészkedés szabályai. 1. A lopott serjétől kedves kis csíkos levelekkel, később csak két éves ásással tudsz megszabadulni. 2. Ha ingyen kapsz gyümölcsöt valakitől, a cukorárához a konyha újrafestésének árát is ad hozzá. Green Asszony kertészeti törvénye Annak a szentimentális anyának, aki kiülteti a kertbe öt éves kislányának tetsz karácsonyfáját, a gyerek nagykorúságára egész brigád döntő munkást kell felfogadnia.